Hallå där, stå på tåg där, köpa blåbär Och, välko oh, fan, vad ska du mig. och välkomna till Fyrkantiga ögon eh, Tillbaka efter en veckas uppehåll Vi mm. har, eh, Både du och jag har haft samma Ja, du och jag och någon miljon här i Sverige En och en halv Exakt. kanske mm. Nu har det gjort i alla fall Vi har haft corona båda två mm. Eller covid kanske man säger man låter yep. lite coolare när man säger covid. Ja, jag, jag förstår vad du menar. Ja, nej, jag vaknade på fredag, var det förra veckan, nej förra, förra veckan blir det nu. Shit. Uh, och kände mig så här lite hängig, så här lite ont i lederna och sådär. Men så tänkte jag, uh, men det, jag är nog bara trött för det var så här betygsättning och sådär för höstterminen. Jag tänkte, ja, men jag kanske bara liksom är stressad och. För då kan man känna sig så Fast så känner man sig bara helgen Efter betygssättning <laughs> Ja okej okay. Så jag tyckte det var märkligt att jag kom före Och så vet jag att jag väckte över Du Har jag feber eller någonting Så jag kände nej du är kall Vad vände sig om och somna om Så ja. gjorde jag ett sånt antigentest Och det var negativt Så att jag tänkte ja men då är det lugnt Och är nog bara trött mm. Så blev jag risig i bilen på väg hem sen Ja okej okay. Och feberfrossa på kvällen Och sen på lördagen när jag tog test Då var det positivt Okej okay. mm. eh, var ju lite Så det, uh, inte alls så det gick till För min del, men eh, Det var väl så här att jag uh, Lirade lite Warzone Med uh, Två polare och uh, Kände att jag var inte I toppform, mm. jag var rätt dålig I matcherna som vi spelade och sen efteråt där, då var klockan vi kanske slutade spela vid tio och så kände jag liksom såhär, fan är jag varm? Mm. Ja, jag går och lägger mig. Men sen så vaknar jag typ klockan tre, halv fyra så där Och då var jag, då känner jag, ja, nu är det ingen tvekan om att jag är varm. Och då hade jag ett sånt snabbt snabbtest liggande så då tog jag det och så fick jag ringa sen och säga att ja, det blir fem dagar in i den här lägenheten. Mm. Och det är just det där eh, Fan vad det är sekt mm. Men så är det ju Och det sjuka är ju också Jag hade feber, jag hade svinont i halsen eh, Jag hade en hosta Som kändes som rakblad Och så eh, var det lite Snuva ja. Och feber då givetvis mm. Och det sjuka är ju att Det går verkligen upp och ner också Att eh, på morgonen så var jag så, Liksom så dålig Så det var inte klokt Men jag orkade i alla fall stå upp Och så tar ja. man Alvedon, klarar sig Och sen går den och sen, sen någonstans vid typ här, fem på eftermiddagen Så är man pigg och tänker Men, ja, men jag börjar nog kanske bli frisk nu ja Och sen sent på kvällen När vi typ elva när man går och lägger sig Svin dålig igen Och så kunde inte bestämma sig Och så var det av olika symptom man kan ha snuva säger vi halsont och hosta. De tre var ju i skift med varandra. Idag är det snuva och nästäppa. Nästa dag, nej, då är det inte snuva och på länge, då är det halsen som ballar ur. Och sen nästa mm. dag, ja men då är det lite extra hosta. Ja. ja. jag ska väl säga så här att det enda jag um, märkte det var väl att jag hade ju bra feber två dagar. Mm. Och sen kände sig gärna så mycket bättre. Men en sak som jag märkte det var att eh, eftersom jag mådde ganska bra på måndagen där så tänkte jag att jag kan gå ut och gå en liten sväng. Mm. Och jag liksom ser till att inte gå där det är folk, liksom rätt ut i skogen typ mer mm. eller mindre. Um, men redan då där på måndagen så kände jag att jag kunde inte gå långt innan jag kände mig ganska trött. Mm. Och rent, liksom så här, rent konditionsmässigt Så slog den rätt hårt på konditionen Och nu har det gått lite bättre att gå Här nu de senaste dagarna Så jag ska prova i helgen och gå en lite längre promenad För att se hur det känns mm. Men nu tror jag att det ska gå bra Men det var Det som jag hade mm. Jag har fortfarande rethosta Vilket är irriterande mm. Men det är typ allt Och sen är, är jag jävligt trött också Men så här, sömnigt trött men mm. så länge jag håller igång Så är det inga problem så att Jag är, o... jag är inte så orolig för att det är hjärntrötthet Det är det inte, det är bara efterdyningarna Efter att ha varit sjuk liksom ja. um, Så att de största rädslorna Jag hade med att få corona Det var dels att bli hjärntrött mm. Och att få svårt att andas Det har jag visserligen haft Men det är för att jag är astmatiker. Jag får alltid svårt att andas när jag är förkyld, så vad fan. Ja, just det. Så det, var, så det var ingen. Man skulle kunna säga att de första dagarna så var det som en lättare influensa, och sen så var det som en vanlig dretförkylning. Ja, okej. Okay. Mm. I understand Och det sjuka är de perioderna på dagarna, för det är verkligen så. Att det går, gick verkligen upp och ner under dagarna. De dagarna som ändå kände mig ganska pigg. Jag tänkte, om ah, jag kan spela någonting. Alltså, mm. hand- och öga-koordination var ju en katastrof. <laughs> Okej. Okay. När jag tog mig, jag kunde ju faktiskt göra det. Så jag hade väl lite bättre flyt än vad du hade helt enkelt. Ja, för jag tror det var så här. Tista eftermiddag. Sen på eftermiddagen eller kanske onsdagen. Mm. Så. Här, det händer väl flera gånger att man försöker spela lite tv-spel För att det är astråkigt Att bara ligga och halvsova Ja det ja, är kör lite mega men Det kan jag liksom Det är lite avslappnande och sådär Klarar mm. inte en bana <laughs> <laughs> Min, Okej, Mina jag reflexer var så jävla urusla Det var som att Då blev jag lite orolig Bara är det reflexerna nu Som har ballat ur fullständigt mm. Men Det har lugnat sig nu Det är bra nu Ja gött. Uh, nej, jag passar ju faktiskt på att spela ganska mycket när jag hade uh, hela dagar bara hemma nu. Så jag har ju spelat ut ett spel så jag ville prata lite med dig om mm. inom kort då. Men nu kände jag så här <hör> när jag har på mig själv med att jag kanske klagar en del på att man har hört så jävla mycket om corona nu hela tiden så det kanske är dags att vi också slutar prata om det nu och kickar igång den här fyråkningen istället. Ja nej, alltså, ja. Jag vill bara säga att jag har haft corona Därför vi inte har spelat ja. in ja, precis. Och tack och lov samma. Så var det inte superfarligt Alltså en, en influensa Är jobbigare mm. Jag förstår Men nu det jag Färdigt om jag corona Och Japp. game under corona var, Funkade inte för min del Det var tvärkört Okej okay. Men jag hade tänkt, faktiskt tänkt att fråga dig Om vi skulle börja en annan ändå mm. Det var en Nintendo Direct Under gårdagen Ja Tittade du på den? Eller har du sett någonting i efterhand? Jag, jag kollade typ en timme i efterhand För jag glömde den ja ja, men det, ja, ja, då har du sett den i alla fall Ja, jag, jag kollade mm. på några utvalda. En del grejer var jag inte superintresserad av Nej det som jag tror att jag reagerade mest på Som jag faktiskt sa någonting ut Rent så alltså högt Det var att det var eh, Xenoblade Chronicles 3 mm, Exakt För jag hade nog förväntat mig att det skulle komma eh, Xenoblade Chronicles X Som kom till Wii U Att mm -hmm. det blir en sån här Ja men nu släpper vi det spelet också till eh, Switch ja, de, först, okay. de släppte ju Xenoblade Chronicles 1 2 mm. kom ju ganska tidigt till Switch. Ja, och så kom ettan då för att det var en hyfsat obskydd titel till Wii. Eh, och då mm. tänkte jag, ja men <coughs> man kollar lite spekulationer också, men de kommer nog visa Senoblade Chronicles X. Jag tänkte, ja, ja, ja men det körde aldrig färdigt på Wii U så det skulle jag kunna tänka mig att skaffa till då Switch istället. Ja, eh, och så ser man att ja, men det är Senoblade Chronicles och så känner jag igen det där. Är det X fast det är inte... Nej. Eller är det någon okay. DLC eller vad det här... Nej, då är det Tommy Fan trian men det är väl kul att ja, det är så. Så det var nog det kanske som jag reglerade mest på. Och att det kommer ett 3D-Kirby också. Mm, just det. Och Kirby-serien är ju verkligen en sån spelserie som jag hela tiden tror att jag älskar. Och vill <laughs> okay. älska. Men när jag spelar ett Kirby-spel så blir jag faktiskt ganska lätt uttråkad. Vilket Aha. suger att behöva säga. Mm. Jag har kört ganska mycket... Det första som kom till Gameboy, det är rätt kul så. Ja. Men det är också att Gameboy-spel känns som att det inte krävs så mycket för att det ska vara bra om du förstår vad jag menar. Mm -hmm. Jag förstår. Och Nintendo 8-bit-versionen var ju ändå rätt superhypad när det kom. Ja. Med Just, att du kan suga så. i dig och få deras krafter. Det var ju verkligen att tilltala. Ja. Men det känns som att Kirby-spelen har inte riktigt den utmaningen som behövs för att få dopaminnivåerna att gå upp som man får av att klara en utmaning. För ja, du skulle okay. ju i princip kunna flyga genom en hel bana genom att bara trycka på uppknappen och sen flyga mm -hmm. och bara ja, skita okay. i allting. Och då känns det lite som att ah, fasen, man skulle, man skulle, man skulle behöva ha en begränsning eller någonting. Ja, okej. Okay. Sen tycker Kirby's Men... Dreamland till Super Nintendo ganska roligt. Mm. Dreamland 3 Ja, uh, ja, precis uh, Jag tycker att det här i 3D ser ganska Mysigt ut, faktiskt Ja, det Sådär. var nog kanske dit jag ville komma Det här, <laughs> det här var nog det Kirby-serien behöver Det är det här spelet Som mm. kanske skulle ha kommit till Nintendo 64 egentligen, Istället för en För att det känns som att alla Kirby-spel Som har kommit är samma jävla plattformspel Som kom till Nintendo 8-bit Ja, okej, okay. ah, ja, ja men, Men ja. ja vad sa nej, du? Det måste inte vara något fel med att det är liksom samma hela tiden. Mega ja, nej, nej, har nej, jag har ju sagt flera gånger att det är bra. Men Kirby-spelen känns som att, ja. Roligare än med Ja, okej. Okay. Det, det, det är någonting som fattas här, Så att ett bra tredje Kirby-spel som känns mm. väldigt Nintendo på ett sätt mm. är nog mm. precis vad vi behöver. Ja, absolut. Sen tänkte jag på Det måste ju vara ett annat här som passar dig väldigt bra äh, äh, Chrono Cross ba? Mm äh, Är det en, en remake Helt enkelt Som heter The Radical Dream Edition Ja Det Ja, vad fan ska man säga Det, det är ju helt otroligt Det känns ju Verkligen som en titel Som har glömts bort lite grann Mm Eh, de, sen är väl Cross Elite ett sånt spel som man Antingen älskar eller hatar Känns det som ah, okay. Kanske inte i, på samma sätt Som typ eh, Adventure of Link till Nintendo T bit Som verkligen var ah, så men vad fan är det här Eller det här är bra mm. För att Man gillar plattformspel bättre Än sälda ett typ Äventyr ungefär Ja, ah, okej okay. Chrono Cross tycker jag är ett jävla mästerverk För Chrono Trigger har ju ändå släppts Ganska många gånger Ja, absolut. Då är ju Super Nintendo-versionen där Och sen har du En Playstation-version med lite Filmklipp som ser ut som Dragon Ball GT om man har sett den Serien eh, och sen kom det till DS Det finns en Steam-version Det finns en mobiltelefonsversion Så det spelet har ändå släppts flera gånger Och eh, håller än idag Jag tycker att det har åldrats perfekt Jag tycker det är lika bra idag Som det var 1995 Och då försöker jag ändå Inte ha mina retro-nostalgiglasögon på mig Jag tror att en person som är född På 2000-talet Skulle kunna köra Chrono Trigger Och tycka att det är bra Okej okay. Ja, det, ju, det är ju... Men då, det är då spel är som bäst, skulle jag nästan kunna säga. Ja, och 2D är också, känns som liksom att det kan vara en självklarhet idag också. Ja. I början på 2000-talet där så var 2D-spel kändes ju obsolet utan alla spel måste, här, forcerat <hör> 3D ja. ungefär. Alla spel måste vara i 3D för det är det som gäller nu. 2D är... Eh, Ungefär som att spela blippiga Arkadkonversioner På en Atari Bara, det, det görs inte sånt längre Vi har lämnat det, vi har hittat någonting För hemma spelmarknaden Som funkar och det ja. är det som gäller nu Så kändes mm. det när 3D kom på 2000-talet Allting skulle ja, ja. vara i 3D mm. Men det som också är grej med Chrono, Chrono Cross Chrono Trigger släpptes ju väldigt sent I Super Nintendos Eh, livscykel, om man ska kalla det. Ja. Nå lite svängelskt uttryck. Eh, och då, <laughs> ja, då, men det får man säga ibland. Då fick ju ta in folk som jobbar med Final Fantasy 7 för att det skulle bli klart, Kronotryck, överhuvudtaget. Okay. Eftersom, det var ett, eh, eftersom det var ena halvan av det här spelet som skulle släppas på eh, Nintendo Playstation, CD-läsaren till Super Nintendo. Ja, precis. Men de fick eh, bara bryta spelet i två delar. Det ena blir Secret of Mana och det andra blir Chrono Trigger. Mm. <kör> ja, då fick vi två bra då istället, ja. får man ju ändå säga. Så det kanske inte var så Chrono Trigger kanske inte var en sån stor titel då. Det känns som att Chrono Trigger kanske har fått ett erkännande lite senare om man ska säga. Att det är ett mm. asbra spel med potential därför släpper vi det igen på Playstation och så vidare. Eh, ja, okay. Chr Chrono Cross känns som att det är ett mästerverk men som ingen riktigt orkade bry sig om för att det fanns redan typ Final Fantasy 7, 8 och 9. 9 ja, kanske inte fanns, men det fanns mycket Final Fantasy och RPG-genren i det stora hela blev ju mer global med PlayStation. Och då ja. blev Chrono Cross en i mängden som man inte tänkte så ja, mycket det. för att Chrono Cross kanske inte var då. Precis, det var inget Final Fantasy 4. Nej. Som slog ner som en bomb Nej, Även om eh, Chrono är det Ja Det borde varta det ja Eller så, det borde slåget ner på samma sätt Kanske Ja, så att Jag är faktiskt eh, ärligt talat Jävligt förvånad över att det kommer Chrono Cross överhuvudtaget men det är väl härligt att känna sig lite förvånad ibland. Ja, för att jag påbörjade nämligen det här spelet för ett tag sedan och tänkte att det här är så jävla bra, jag måste köra det igen. Och nu ser man, okej, okay, ska det komma till Switch? Paus. Och så kommer jag köpa det till Switch istället. Ja, exakt. Jag förstår dig. Sen var det också, verkar bli lite nya banor till Mario Kart 8. De ska pumpa det sista ur det. Kanske 48 nya banor som DLC. Det mm. har jag läst. Det funkar uh, egentligen bättre än att släppa ett nytt spel. Om, man ska, om jag ska vara ja. ärlig. Uh, absolut. Jag håller med dig fullt ut. helt enkelt och Jag undrar om det kanske... Det är inte... ju mer eller mindre ett nytt spel med 48 banor. Ja, ja exakt. och uh, Det kanske funkar precis lika bra att göra så här för dem att liksom uppdatera någonting som redan är helt perfekt. Ja. <laughs> Istället för att kanske släppa en nia som, som kommer kännas lite fattigt nästan, kanske, i början. Eftersom eh, åtta är så utbyggd nu. Egentligen borde man gjort det med Mario Party också. att eh, Som super Mario Party. Eh, kul Mario Party-spel. Och sen kommer det här... Ähm... <kling> Vad var det Super Mario Party? Eller Mario Party Superstars eller vad det heter. Ja, exakt eh, Jag orkar inte gå, gå bak till hyllan och kolla vad fan det är. Nej, nej men eh, jag känner igen namnet så du har säkert rätt. Ja, och det är ju egentligen baner från Nintendo 64 och GameCube och kanske någon från Wii också. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag, bara, jag har inte spelat det så det jättemycket. Ja, okay. Det skulle ju faktiskt kunna vara en DLC till Super Mario Party egentligen. Ja, egentligen. Ja, Här ja. får du en del se med alla baner från Nintendo 64 Och Gamecube. Så att då gjorde ja. de rätt med Mario Kart istället för att släppa ett nytt spel. så bara, ja, men 48 nya baner. För det är ju det kanske egentligen man är mest intresserad av efter. Typ Mario Kart, vad kan det vara? Typ 7. Och ja. det till Wii att okej, okay, nu har vi. Nu har det nästan blivit perfekt perfekta koncept. Vi kan inte lägga till så mycket mer. Då skulle det väl vara flygplan som är Diddy Kong Racing. Ja. Men det behövs inte i Mario Kart. Det ska inte vara flygplan i Mario Kart. Det, det, det kan få vara i Diddy Kong Racing. Ja, visst. Jag håller med Det här pratar vi lite om en gång ja. i tiden. Och då räcker eh, det med jag banorna? Jag sa... Mm. Eh, jag hade ju som förslag kanske någon form av mer storyaktigt läge i ett Mario kartspel också. Men... Mm. Det kanske är samma sak där. Låt Diddy Kong köra på det <laughs> också. Ja, det var ju inte det som var roligast i Diddy Kong Racing heller. Nej. Nej, det är så länge sedan jag spelade. Jag kommer knappt ihåg. Jag tror att det var sånt där som jag hyrde ett par gånger mer än att äga. Ja, jag brukade spela det ganska mycket hos en polare och tror vi testade vi, vi har kört store i läget där men det, det är ändå fortfarande typ du ska ändå raca och så kanske någon typ boss fight som är en, ett race så alltså kan man lika gärna bara köra på racing. Ja, absolut. Ja, uh, vill du säga någonting mer om uh, ja Nintendo mm. där? Nej, det var nog det som jag eh, brydde mig mest om. Allting verkar ja. kul, naturligtvis. Splatoon 3 är kul, men jag har inte kört Splatoon överhuvudtaget. Så att jag eh, reflekterade inte så mycket över det, ärligt talat. Nej, okej. Okay. Eh, och du reflekterar inte över ett... Eh, istället för då, Wii Sports och Nintendo Switch Sports, alltså en uppföljare till spelet som följde med varenda Wii-konsol, i alla fall i början där. Det är bara undrar jag, ja, varför? Lite grann. Ja. Nej. Nej, men det är väl en bra, bra partygrej Skulle jag kunna tänka mig det också. Ja, men det är ju det. det är... Mm. Jag är nog mest förvånad så... att de ens orkar. Ja. Men det känns ju nästan som att det där slänger de ihop på en dag. Ja, men får, alltså, har... nu, nu lät det som att de, jag menar inte att de har slarvat med det alltså. Men eh, det som jag ser lite med Nintendo som. Jag ska inte säga att de har saknat det här på det sättet Men man kollar på det här Vad heter det jävla Bilspelet där man spelar fotboll Med bilar som har blivit så jävla populärt Eller som i alla fall var det för några år sedan Rocket League Ja, Rocket League du... alltså jag kan tänka mig... Ja, fortsätta Rocket för... League Det kanske i för sig finns på Nintendo-konsolen också Men jag tänker att det här blir kanske som deras Lilla egna Rocket League Att de hoppas på att det ska kunna bli en sån succé. Det kanske kommer vara relativt billigt att köpa. Det har jag inte sett någonting om, men jag skulle inte förvåna mig om det är så. Och att det liksom kanske blir ett sånt här spel som många kommer ha och tävla mot varandra i på ett väldigt basic, för det ska ju uppenbarligen vara online också. Okej, okay, för annars ska jag tänka mig att det skulle vara roligare om man faktiskt satsade fullt ut med gör de här olika sporterna till sina separata spel. Så att tennis ja. kan vara Mario och tennis som mm. det finns ett, men att det är eh, gyrokontrollen också ja. om man vill. Mm. Men nu, nu är det ändå så Rocket League. Det var ju för fan en grej som jag nästan skrek rätt ut för. Eh, nästan mer än Chrono Cross faktiskt. Eh, just ja. för att jag trodde att det här var bortglömt och var besviken över att aha, det kom bara ett till Gamecube och ett till Wii som ingen spelar. Men Gamecube-versionen var Alltså att det kommer ett nytt Mario Smash fotboll eller Super Mario ja, Strikers. Det såg jag också. Och då kände jag bara, ja! Äntligen! Varför varför var, var, var, var har det här inte redan fem uppföljare? För det var ju svinaktigt roligt. Ja, det är tredje uppföljande här va? <hör> ja, det är tredje spelet. det är tredje spelet. Tredje spelet i selen. Uh, och ja, det, det här tror jag att jag hade till Gamecube, det första mm. uh, Och tyckte att det var jävligt roligt Så det, det var väl bara logiskt att det skulle komma ett till Det är det Nintendo World Cup som är uh, De ultimata fotbollsspelen Ja Nej, så det blev jag genuint klart Varför kom inte det här till Wii U eller till DS mm. Eller vad fan det nu kan vara det känns som att det borde vara lika självklart Som Mario Tennis eller Mario Golf ja. Och det är det kanske då du uh, det skulle ha kommit tidigare Ja uh, Härligt <laughs> ja uh, Och jag tyckte att det var jävligt roligt att spela Faktiskt uh, mm. så, På Gamecube också så det, um, Kanske aldrig skulle ha sålt den där switchen <laughs> Nej, alltså, när, jag, när jag gick på folkhögskola I Ransäter då satt vi uppe nästan en hel natt Och körde det i alla fotbollsspelet Alltså fan vad vi görs det <laughs> Så ja, ja eh, det, det känns som att Äntligen ett sånt spel Men det här har vi varit inne på förut Det här är ju den här klassiska Nintendo-spelglädjen Som är helt oslagbar i sin. Ja. Ja, just uttrycket spelglädje Det är de ju avställning på Nintendo Om man säga mm. säger helt ensamma om Kanske i alla ja. fall på det sättet. Det är ett koncept som jag tror att de är egentligen ensamma om att mm. det handlar om att ha kul. Ja. Kollar du Xbox och PlayStation och PC och de här mer avancerade grejerna, då kanske det är mer upplevelser. Om ja, ja, menar. Och det jag och tävling och sånt där, mycket liksom upplevelser, men Nintendo kör verkligen på att ha kul. Ja. Uh, det var som ett exempel Jag har lite om de här uncharted-spelen De har jag jävligt kul När jag spelar mm. Men det blir inte samma grej som när du och jag Och två andra personer körde Mario Party Och det blir lite, man jävlas lite Med varandra mm. på ett lagom sätt Du har några sådana här kommentarer som Om det sker utanför spelvärlden Så skulle det vara mobbning <skratt> <skratt> ja. <skratt> ja nu fattar du ju det är inte glädje på det sättet, det sättet när jag spelar Uncharted. Så ja, de är, gör det där på ett helt annat sätt. Moderna spelkonsoler och PC, det blir det är mer åka på semester och få en riktig upplevelse. Och sightseeing mm. och hela den här biten. Nintendo ja. är gå på fest och ha så roligt. Mm. Alltså, det är närmsta som PlayStation har kommit tror jag. Det är det första Little Big Planet där Adam Allsing gjorde berättarrösten ja. och när man körde de där banorna tillsammans. Ja, det var så. Det är, och så är det den lärmsta Nintendo-glädje de kommer. Ja, det och uh, Crash Bandicoot, uh, fast det var så... Det blir, det, tänker på första till, första Playstation. Uh, men det blir så jävla svårt när man har kommit långt på det. Och sen har du det här uh, robotspelet som jag inte kommer ihåg vad det heter till uh, Playstation 5. Det är ganska ja. Marioaktigt. Okej. Okay. ja det jag vet jag inte vilket. Nej, jag har glömt, jag, jag, jag fick en sån eh, kortslutning så nu har jag ingen aning om vad det heter. Mm. Du sitter och knappar och du, ja, kan, kan, du kanske kan söka på du... Google så vi kan säga namnet i alla fall utan framstå som ja, helt okunnig. Ja, det kan jag göra. Jag plockar faktiskt fram en annan sak här som jag var tvungen att titta på lite för att komma ihåg vad jag ska säga <laughs> sen. <laughs> ja, vad, hur ska jag skriva då? Jag vet inte, det är Nej, Rob jag inte sen, Robot det är Game det. PS5 Vill du lämna webbplatsen? Ja. Astrobot Astrobot Är det det? Ja det kan det vara Det, när, ja. det var väl en sån nedladdning Som kom med konsolen kan man säga Ja Förlåt jag skrattade det lät lite roligt bara. Men det är det, det. Ja, det kan det vara. <laughs> ja, men jag, jag är helt, jag har ja. helt tappat namnet. Eh, ja, men lite samma då. Det som gör att det inte känns lika mycket som ett Mario-spel till en, en Nintendo-konsol är att det här är Strobottsmän. Jag tror att det är. Det känns lite som när man fick Nintendo World med till Wii U. Mm. Att det är. Eller Wii Sports för den delen det, ja, det är nästan ett spel Lite den känslan för göra Det är någonting man kan okay. spela När man tar hem konsolen för första gången Och sparar pengar till sitt första spel Ungefär så <laughs> Okej, okay. jag förstår Eller en demoskiva Som man fick med när man köpte Playstation Det första Man fick Demo ett skivan som man kunde spela lite Decent och Tekken 2 Och uh, Wipeout Typ en bana per spel Ja, okay. Lite så känns det mm, Det förstår jag. Ja. Härligt mm. Men du, ska vi släppa Nintendo? Eller är det någonting mer som du vill passa på att Nej. få sagt? Nej? Nej, det får vara bra så Ja, okej okay. För du orkade inte spela så mycket när du hade covid Nej. Jag däremot lyckades ju med det ganska bra faktiskt um, Fick ett meddelande om att Snart så försvinner spelet Control mm. Från Game Pass Och det är sånt där det jag installerade ganska tidigt Och tänkte, det här ska jag köra någon gång Men inte nu Men det här blev som en liten spark i röven att Det här kommer jag nog kanske inte att köpa Och därför är det lika bra Att, att kolla ja, men Det är ungefär 12-13 timmar att ja, det hinner jag nu under de här coronadagarna mm. att köra igenom, tänkte jag. Uh, och mycket riktigt, det gick alla tider så spela igenom på tre, fyra dagar. Uh, för er som inte vet så är alltså Control från den här utvecklaren Remedy, uh, ja, Alan Wake men kanske allra mest kända fortfarande för de två första Max Payne-spelen. Mm. Och uh, hur ska man bäst beskriva det här spelet Control då? Jo, man kan väl säga, i grund och botten så är det här ett actionspel. Väldigt lik men med telekinesiska krafter och en finsk vaktmästare. Ja, uh, sku... ja, precis. Skulle ju till och med kunna säga så att det är uh, det är arvet från Max Payne. <laughs> mm. Max ja. i det här spelet. Och... Uh, Någonting som jag tycker fan nu råkat trycka bort det jag skulle ta fram. Jag så. Det var nämligen så här att jag spelade deras senaste spel också som heter Quantum Break. Mm. Och det var ett spel som jag kunde säga att det hade fått rätt dåligt betyg på de flesta ställen. liksom så här Två av fem ligger och skvalpar där. Folk konstaterar väl att det är som bäst godkänt. Jag kan ändå säga att jag hade ganska kul med det Men det märktes Alldeles för tydligt Att Remedy Ville göra en serie mm. det, det här spelet Det var, ju det var väldigt, väldigt linjärt Och eh, skådisarna som gjorde rösterna Hade också sina e exakt sina egna utseenden I spelet mm. Men mellan Varje kapitel i spelet Så fick man liksom ett kort avsnitt som av en tv-serie som kanske var 5-10 minuter som liksom fyllde i lite luckor i storyn mm. och även om det såg väldigt snyggt snyggt ut mm. så kände jag ändå att nej, det här blev ju som två vitt skilda saker nu får jag spela ganska rolig action och nu måste jag titta på den här skiten i 5 minuter Fan, det låter liksom, som jag nej. Ja men alltså det blir lite sådär att Nu får ni bestämma er mm. Vill ni göra spel Eller vill ni göra en serie För nu gör ni faktiskt båda två Och ingenting Är speciellt bra just nu Alltså en bäst godkänt Därför så tycker jag att Det var väldigt kul att få spela Control Det därför visst finns lite cutscenes Men de är aldrig så långa Att de blir ointressanta och faktiskt ganska välskrivna, liksom ta fram den här märkliga storyn som du nämnde, den här finska vaktmästaren som jag tycker är en helt underbar karaktär Jajaja. i det här spelet som liksom är alldeles precis lagom han är lite mystisk träffar honom tidigt, han hjälper dig in i den här byggnaden och så svär han lite på finska emellanåt och sen släpper de honom och så får jag spela så det var skönt att se att de inte tog ett steg närmare en serie igen utan snarare backade tillbaka lite. Det ja. gillade jag. Den balansen kanske de fick till i Alan Wake. Men Alan Wake också är också ett spel som är godkänt. Alltså det var hypat som fan mm. men det nådde inte riktigt uh, hela vägen. Och Nej, sen kan okay. jag tycka med Remedy-spel är att de åldras ganska fort. Uh, mm -hmm. Och då. Uh, har ju väldigt stor kärlek för Max Payne. Ja. och det är kul att sitta i ett litet rum och spela det när det snöar ute för att då får man en Max feeling när det är samma väder i första Max Payne spelet. Men det är också åldrats så där kan jag tycka. Och jag upplever att det känns som att det är Remedy åldras med Max Payne. Ja. Att successivt så blir Spelen mer och mer mediokra På något sätt mm. Att ja, det här spelet hade nog Varit en höjdare i början på 2000-talet Men inte nu, när det är 2007 Eller när det var med äh, Alan kom. Ja, ehm, dessutom Var 2010 <laughs> Okej, okay, det kanske Kändes 2007 ja. Nej, men, ja, alltså... men då är det väl så då, det kändes tre år Äldre än vad det är <laughs> Ja, eller kanske tio år äldre <laughs> Ja, på, på ett sätt Och jag tror nog att de kanske Hittade rätt Med Control mm. Sen tycker jag inte att det är ett mästerverk Jag fick inte alls samma goa känsla Av det som Max Payne när det var nytt Nej Men, men det var där kul mm. Men det skulle jag vilja känna att säga, När jag har kom, kom in i det här spelet Ordentligt fram framåt slutet då gillar jag det. Jag tror att några andra har uh, nämnt ordet att det är lite remedy-feeling i spelet. Ganska mycket. Det ja, och det tycker jag har märkt framförallt i storyn, för den är märklig och mystisk, men ändå inte svår att fatta vad det handlar om. Nej. Uh, och det gillade jag faktiskt i det här till slut. Och uh, jag tyckte så som de gjorde det med uh, jag kan bara säga, när eftertexterna rullar första gången. Mm. Och man får en sån här känsla av fan var abrupt mm. och sen det liksom fortsätter just det jag tyckte de skötte sköt på ett sjukt snyggt sätt och inte bara det här att sista barnen är faktiskt en pusselbana snarare än att man ska ha igen en boss mm. för att liksom verkligen verkligen förstå vad det här spelet har handlat om det jag tyckte jag också var ganska kul faktiskt och snyggt gjort det man får ge Remedy Så. är att de är bra på stämning de har alltid haft bra mm. stämning i spelen. Ja, absolut. Det är väl den här remedy feelingen helt mm. enkelt. Eh, sen bara, och det här vet jag att du och jag pratade lite om, att du tror du till och med utryckte det så mycket att kartan är kass. Mm. Uh, och det här, i början så fick jag lite panik och jag tryckte fram kartan och tittade på, men vad fan, jag är ju det jag ska vara. Jaha, mm. nej, det var tredje våningsplanet jag skulle till. Men då, till slut så blev det faktiskt så här att, förstår du, att jag tror att det faktiskt är så att det är den själva, om man säger fysiska kartan som är dålig, inte själva kartan som är barndesignen. För, för när jag gjorde så här istället att jag tittar inte ens på kartan utan jag läser vad som står på väggarna istället. Och på skyltar i huset för att hitta rätt. Då försvann problemen med att inte hitta. Ja, ah, det är som att köra i Göteborg med GPS. Mm, Stäng av GPSen och följ skyltarna istället så mm. får man för bara lite jag att, totalpanik. Till exempel att jag, att jag skulle till ett rum som hette... Liksom, Scientist lunchroom Eller något sånt där mm. Och jag satt med den där kartan och fattade inte Men sen bara, nej, men då tar jag bort den Så sprang jag och kollade. ja men här står det ju Rakt fram och gick man där Och nu ska jag höger Och nu hittar jag dit, det var den dörren Som att gå, på ett, gå i ett universitet ungefär mm. Exakt Där markplan är nummer fem Och en över är sju ja Jag tyckte att det var svårt att navigera i spelet Bandesignen är ingen fel på mm. Men kartan var urusel mm. Men som sagt, prova det nästa gång att liksom Skit i kartan Titta ja. på miljöerna istället Då kommer det att gå mycket bättre för det okay. Så var det för mig mm. uh, Sen tyckte jag också att Nu spelar jag ju ganska mycket på väldigt väldigt kort tid Så det kanske har att göra med det istället Men uh, Du sparar ju på vissa kontrollpunkter mm. Ibland tyckte jag att det var ganska långt att springa ibland. Och mm. ibland så blev det också så att jag sprang in i ett rum och då spånade tio fiender där. Mm. Som jag måste ha hjälp för att ta mig vidare. Det som jag tyckte så här att, att fiender spånar, det kan jag köpa om det liksom är en liten utmaning. Här var det bara någonting som tog tid. Mm. Ja, jag vill springa och göra den här bossen igen äh, Men fan, nu får jag ha hjälp såna här tio lätta fiender Istället för att bara springa till rummet direkt mm. Det tyckte jag var lite irriterande Men som sagt Det som kan liknas vid Sista bossen Kan man väl säga Som jag dog på några gånger För att jag klantade mig ganska ordentligt Och då blir så här ja, Nu måste jag springa, hoppas inte det kommer några fiender Nej, den här gången klarar jag mig dör igen. Nej, den här gången kom det fiender, så nu kunde jag inte spela bossen direkt. Det tyckte jag var lite sån här design miss faktiskt. Ja, det är, det är lite se någon... tempo, för att säga. Mm. Men som sagt var, jag tror att det är nog det roligaste Remedy-spelet jag har spelat sedan första Max Payne, och det är ju alltså då på ungefär 20 år. Så mm. det är ändå ett gott betyg till det här spelet. Ja. Um, och det var tillräckligt bra. Nu betalar jag inte för spelet i sig utan bara för Game Pass. Men om jag säger hade jag köpt det här på en ria så hade jag inte känt att jag kastar pengarna i sjön. Nej. Så kan jag konstatera. Men det, och sen är det verkligen ingenting jag skulle betala fullpris för? Nej, det hade, alltså, nej, det hade inte jag heller velat göra. Um, sen var det ju kul och uh, det flöt på väldigt väldigt bra på Xboxen. Mm, men det gör det, det på Playstation att att, också Ja, det förstår jag Sen var det ju lite irriterande då Att det ska ju dessutom finnas ett sånt här läge Där det är lite optimerat för de nya konsolerna Men då mm. är det alltså en Control Ultimate Edition Man måste ha Och det var inte den versionen som fanns på Game Pass då. Så det var ju lite surt kanske Att man verkligen inte kunde pressa ur lite till Men nu var det ett stabilt spel I 60 FPS Ja. Men jag har sett att uh, den här ännu bättre versionen Då kan man ju få upp uh, uh, upplösningen lite Och ändå klara av 60 FPS Så det hade kunnat mm. vara lite snyggare ändå kanske mm. Men men, som sagt uh, Sitter du på Game Pass Då har du fem dagar på dig att spela Control Så gör det Fira då att... från och med dagen Då poddavsnittet släpps kanske då Ja okej, okay. ja, du har till den 15 februari på dig Så mm. kan vi säga då, så är det inga konstigheter Japp Vad vill du prata om nu? Eh, ja Jag var ju inne där Du meddelade mig om att det var rabatt på Assassin's Creed Valhalla Yes Och det är ju ett sånt spel som jag egentligen har velat ha Sen releasen Men jag mm. vill inte betala fullpris för det Nej, det vill inte jag heller. Så då var det ju rea nu då. Dels digitalt mm. för någon sån här ultimatversion va? Där du mm. får eh, Gear, är det inte så? Ja, eh, exakt. Och känner jag Ubisoft rätt så är det ofta Gear som är bra i början och sen när du har kommit långt i spelet så är det skitsamma. För mm. Ubisoft får sina spel att kännas lite som... Mikrotransaktionsmobilspel Ja Så då måste Spelet vara jävligt bra för att man ska känna ha Måste jag göra Mikrotransaktioner för att spela det här nu Lite så kunde det kännas med eh, Det Phoenix-spelet Att det kändes mm. som att Fan jag skulle behöva Köpa någon bra rustning eller Sådana grejer Och så är det mer kosmetiskt Än bra Såklart. Så att jag kollade vad de fysiska kopiorna kostade eller fysiska exemplaren och mm. då var det en hundring mindre så då slog jag till på det. Ja, och jag slog då till på en digital version då. Ja. Så vi har köpt där båda två kan man säga Ja, och då tänker jag ha vad tyckte de om då? Jag har inte spelat den för i samma veva som jag beställde det Så köpte jag lite Switch-spel också <laughs> Det är en Gör grej ja. att Om jag går in på nätet och ska köpa ett spel Till typ Xbox eller Playstation 5 Så slänger man med något Switch-spel också Ett eller två stycken ja, ja. Eh, Och då det är helt rätt, det. Ja, Och då köpte jag Sonic Colors mm. Som kom till eh, Wii U och 3DS För eh, några år sedan eller några, ja. det, det är ett tag sedan Fast det här var Sonic Colors Ultimate, jag vet inte vad som är Ultimate med det Men jag ville minnas att bara så här, ja, men Det här är ju 3D-Sonic som ändå Känns i klass med Sonic Adventure När det kom till Dreamcast Och så har jag spelat Några banor nu och tänker att mm, Det känns som att man måste vara Speedrunner lite grann Aha, okej okay. Så är det inte riktigt Men, men det är verkligen där du, du måste kunna banan <laughs> utan till för det Och såna här grejer kan jag få lite panik av i spel Att du får eh, en gradering efter varje bana mm. Nu har du klarat den här banan Du fick B-rank Ja <laughs> ah, fan vad frustrerande <laughs> Och du har missat alla de här grejerna Du kan samla på sådana här röda stjärnor mm. Sånt kan jag få lite panik på Det är väl en sak om du får En gradering när du har klarat Spelet som i Resident Evil Det, det kan jag köpa Men när du ja. får det efter varje bana Så att man typ känner sig kass Istället för att känna sig nöjd med att man har klarat En bana så är det ja, Du fick en D-rank för att du tappade alla ringarna På en fiende i början av banan Ja, det är surt Ja, det gillar jag inte Nej men eh, jag fick träna på att bara släppa prestigen att jag vill bara klara banan. Då blir det faktiskt lite roligare. Eh, ja. en, en grej med det är ju att jag vet inte när jag ska lägga någon press på styrspaken eller den analoga styrspaken med tummen. För mm. ibland spelar spelet sig själv. Aha, alltså okay. att jag springer som fasen och då ska jag bara använda styrspaken för att eh, flytta mig åt sidan. Aha, okej. Okay. Lite som ett racingspel, fast du behöver inte trycka på en gasknapp utan du behöver bara styra ja, ja. din joystick ungefär. <laughs> okej, okay, jag förstår. Och sen helt plötsligt så ska du vara beredd på att, oj, nu hoppar han långt uta i helvetet. Och då ska du mitt i det här hoppet också trycka på knappen igen för att använda den där målsökande attacken som Sonic har fått eh, efter 2000-talet. Och ja, okay. vet man inte Det kan man inte veta alltid från början Det kanske är mina reflexer som fortfarande är kassa. Det är jag medveten om Men då är det också lätt att man missar det Jaha, nu var det tydligen jag som spelade Och inte spelet som spelade åt mig Jaha, och så Aj, får man göra om då, då förstår jag. Aj, ja. eh, och sen känns Kontrollerna är lite så här Halvdelajiga och eh, Hoppet är alltid Lite för kort Känns det som okay. Du har ett dubbelhopp men det känns lite, lite sirapaktigt När man ska hoppa i det här spelet Jag förstår den här men. känslan precis faktiskt det är, det, det är lite som när man gör Avståndsbedömningar i tidiga 3D-spel Så känns det lite mm. grann med det här spelet ja, okay. yep. Så det, det är de negativa aspekterna Men fartkänslan Och eh, När det väl flyter på Så yep. är det jävligt tillfredsställande så jag skulle säga uh, att det är ett kul spel alltså det, det känns väl ungefär som det var att spela De första Sonic-spelen till Sega Mega Drive Egentligen också För då var det också sådär att man vill vara snabb Men du kan inte vara snabb för då kommer det skita sig Du måste faktiskt ta det lugnt Och spela som ett plattformsspel ibland också Ja um, Det är den klassiska som jag verkligen har gjort Med Sonic att jag, jag, jag som aldrig har haft en konsol Men som efter många år men På typ Wii tror jag Mm. Laddade hem de där Sonic-spelen Och tänkte, ja, här ska det gå undan Det har man ju alltid hört Och jag tyckte det var så jävla tråkigt För jag hann ja. inte med Helt enkelt Men nej, så de tidiga Sonic-spelen där Har jag aldrig riktigt liksom, Fastnat nej. för någon gång För att jag har spelat dem fel Helt enkelt Ja, för att, för att du ska ha den här farten Hela tiden Så måste du mm. nästan vara en speedrunner ja just det <laughs> Utan det, det, det är bara vissa delar av vissa banor där det går jävligt fort för att mycket går automatiskt för att banan är automatiskt för då ska du bara rulla och hänga med. Ja, och sen när det här automatiska är slut då måste du ta tillbaka kontrollen och spela det som mm. vilket plattformsspel som helst egentligen. Och jag ja. tror att det var lite den fällan som jag hamnade i med Sonic Colors. Eh, ja, okay. så att jag, och det är lite svårt att plattforma i det här spelet för att det är som att när jag trycker på framåt jag, säger jag ska mm. hoppa till, från en plattform till en annan. Yes. Och då måste jag röra mig lite och då måste jag röra mig åt vänster när jag hoppar. Så att om jag håller in i vänster och trycker hoppknappen, då är det som att han hoppar rakt och sen successivt ökar accelerationen åt det hållet istället för att bara hoppa åt det hållet som i ja, Super Mario. Ja. Så är det som att han måste att han är lite trög med att få upp farten när man ska hoppa, och då blir det svårt att navigera. Plus att man har ett sånt där wall jump i stil med Batman eller Megaman Man X. Ja. Så att om jag trycker, om jag hoppar för långt och ska göra ett dubbelhopp så att jag kommer över, nej, nej, nej, då hoppar han från väggen åt fel håll, rätt ner i avgrunden istället. Mm. Men kommer man ja, över det så tror jag att man får en jävla god spelupplevelse faktiskt. Ja, gött. <laughs> så det är bra överväger det dåliga, det måste jag säga. Även om jag har pratat mest om det dåliga, men det är för att det är lättast att prata mycket om sånt som man inte gillar. Och ja. sen bara säga resten är, resten är bra. Mm. Gött spel. Ja, såklart. Ehm. Är vi klara med den? Ja. Ja. Ehm. Då var det också så här under de här feberkvällarna jag hade och hade lite svårt att sova så gav jag till slut upp och dels kollade lite på OS men framförallt gjorde en annan sak som jag brukar göra ibland sent på kvällarna att jag går in på Simor och så väljer jag helt enkelt bara svenskt och så kollar jag vad har de fått in för sådana här gamla svenska 90-talsrullare som jag har börjat att få det i en viss förkärlek för. Börjat och börjat. Mm. <laughs> <laughs> ja, som jag gillar att eh, ha. Så kan vi väl säga då. Ja, eh, fick jag syn på att eh, filmen eh, från 1998 Sista kontraktet fanns nu på Simor, Och den har jag bara läst om tidigare. Men... Eh, jag vet att den har väl inte ansetts vara så där jättebra direkt. Mm. Um, men när jag läste lite mer om den innan jag tittade på den så fick jag att ja, det här måste jag ju se. För även om jag inte vill och även om jag tycker att det ofta är väldigt dumt så konspirationsteorier om historiska händelser kan vara ganska välgjorda. Mm. eller kan vara ganska roliga om de är välgjorda. Mm. Och den här tar ju upp en konspirationsteori konspirationsteori, ursäkta mig om palmemordet. Där vi då får följa polisen spelad av Mikael Pers Persbrandt, Roger Nyman som får ett jobb att säga på och Börjar undersöka en mystisk person Som befinner sig i Sverige Och börjar ana att det är Palme Som den här personen ska mörda um, Och jag tyckte faktiskt att Den var faktiskt ganska bra mm. det är här, Ganska välspelad Snyggt gjord Spännande Och inte alls alldeles för överdriven i sin konspirationsteori. Mm. Det vet jag att det finns ju den här som Filip och Fredrik har pratat om en gång att Palme aldrig mördades utan fick gömma sig i en typ fransk alpeby för att han var homosexuell och hade fått AIDS. Det blir ju så här: nej, svårt att göra film på kanske. Mm. Den konspirationsteorin är ju bara märklig. Men att det som det handlar om här att kanske både svenska polisen och uh, CIA är inblandade i det här mordet. Ah, antagligen så är det naturligtvis inte så. Men det gick att köpa. Att det skulle ha kunnat gått till så här. Ja, så länge det finns en trovärdighet så går det att se på. Ja. Uh, så jag tyckte att den var spännande och rolig att se. faktiskt, mm. Men det är en sån man ser väl aldrig om den naturligtvis. Men jag läste finns vidare lite sen. Den bygger ju på en bok, upptäckte jag. Mm -hmm. uh, och den är skriven under pseudonym som det står här för en eller möjligtvis flera okända personer. Och jag har kollat upp det. Det finns ju artiklar lite på engelska. Och det, det är alltså ingen än idag som vet vem den här personen är. Det är G.V. och Jan -Giu. Ja, vill du veta det roliga med att du säger så? Vadå? Nu ska jag läsa innan till lite. För det här tycker jag är så jävla roligt formulerat på den här Wikipedia-sidan. Vissa spekulationer om författaren har kretsat kring namnen Jan Gio och möjligen Leif G.W. Persson. Där sistnämnda har dock senare gett ut en roman i eget namn som behandlar just palmemordet. Varför L G Leif G.W. Persson av somliga upplevs vara tveksam som författare till sista kontrakt? Gio, för den delen, menar att boken är skriven av okända parasiter och förnekar att han är uppfogsamman. <laughs> jag tror att de har skrivit den ihop. Ja, det kanske är så. Uh, nej, men som sagt, att sen det var jag var lite sugen faktiskt på att försöka gå den här boken och läsa. Men den verkar helt hopplös att få tag på. Många den finns i många butiker men det står utgått mm. och sen finns det sådana här, jag vet inte om det är, är det bokus, det heter som har någon sån där att man kan lägga in uh, man, vill, man kan meddela dem att jag söker den här boken och så kan privatpersoner som har den gå in där och se det och säga ja, jag har den, du kan få köpa den av mig mm. uh, så det, men så riktigt så intresserad kanske jag inte är trots allt men i alla fall, den hade varit lite rolig att läsa, tycker mm. jag. Bara för att uh, se hur den beskrivs i boken. så Finns på simor sedan, om ni har det, tycker jag. Mm. En, van, en här härlig sundagsfilm, typ. Mm. Eh, jag har kollat på lite så här serier och eh, någon film också. Eh, när man har legat och varit sjuk. Då har jag väl kanske inte varit superaktiv. Man väl eh, ja, tittat lite grann och eh, halvsovit. Eller glott lite i mobilen eller något sånt där. Eh, men så <hör> vet jag väl Jaha, så jag får kolla på vad jag vill. Ja, jag gör det. Och då slog hon på The Sound of Metal tror jag den heter. Ja, just det. Och du tänkte, ja ah, men det handlar om en hårddrocksmusiker. Det var typ mm. det jag uppfattar. ja ah, men det kan väl bli intressant. Ja. Eh, och den handlar ju om en, en trummis. Sen, de spelar väl någon form av musik med en gitarrist som står och Jokååna och skriker och en trummis. Ja. <laughs> och så eh, tappar han hörseln och blir döv. Mm. Och det fick man tänka Exakt. på. Och sen eh, kollar jag väl in på någon serie som heter Made också, som är hembytträde. Mm. Ja. Eh, och så någon mer film, kanske. Det skulle jag skulle säga att eh, Sound of Metal gillade jag faktiskt. Jag tyckte att den var bra. Ja, det var den. Och även eh, den serien Made tyckte jag var väldigt bra, till och med. Det som jag känner nu är inte jag sett färdig på Made. Men jag tänkte. Mm jag kommenterade till Evelina vet ni, jag tror inte hon tyckte att jag var så rolig jag tyckte att jag var rolig jag tror att hon blev lite besvärad för att hon trodde att jag var besvärad det var jag okay. väl inte men nej. att fan vad du bara väljer så här, mörkerfilmer att det är så här: allting är jävligt besvärligt och sen är det slut Ja. <laughs> så här, raka motsatsen till feelgoodfilm och bara åh nej vilken ångest är, och jag, jag har så här, Visst mått Av ångest älskar jag i film Men när den blir för påtaglig Nästan lite för verklig mm. För film tänker man då Okej okay, det är ångest Och det får vara den, en del Av den centrala konflikten Och så kommer eh, protagonisten Över den ja ja Och så liksom Inte att den, den måste sluta lyckligt men att man ändå Nej. övervinner konflikten på något sätt. Mm. Eh, här känns det som att det är kört. <laughs> Den känslan ja. får man. Och så orkar jag inte riktigt engagera mig. Vad Fan, vilket mörker. Det är därför jag aldrig skulle kunna klara av att se hela Requiem for a Dream till exempel. Nej, <laughs> <laughs> okej. Det, det, det, bli, det blir för mycket. Eh, mm. så att, eh, men men Sand och Metal tyckte jag var väldigt bra. Alltså... Mm. Det känns ju ändå som att den vill säga någonting och den jag tycker ändå att den ger acceptansen i ångesten ett, ett bra namn så att säga. Mm, det var bra formulerat tycker jag. <laughs> så att bara, ja nej men nu är det så här och det kan faktiskt vara jävligt bra. Sen får man inte se när, när det blir bra men man fattar när filmen är slut att okej okay, det här kommer bli bra till slut. Ja, visst det är det så. Um, apropå det här med att det är mycket mörker och mycket ångest och att det inte finns någonting hopp. Mm. Alltså, jag såg ju veckans avsnitt av Euphoria också. Som ja, inne men det som har vi också sång. där, bara mörker och ångest. Alltså, det jag ska säga att jag har ju tyckt tidigare att den är mörk. Mm. Men alltså veckans avsnitt, alltså, det var ju så mycket ångest i det avsnittet Att vet, jag blev illa illamående För Jag tyckte det var så jobbigt att titta på Hur den här människan beter sig Alltså det, det, det är det värsta jag har sett I sån ångest, liksom mörker Han alltså. fick en sån jävla klump i magen av att se det här alltså mm, Ja, jag tyckte också det och jag måste ändå ge Zendaya cred för att hon är så jävulst bra på att spela missbrukare. Ja. Nu har inte jag haft någon missbrukare i mitt liv. Eh, vad jag vet. så Och eh, jag har inte missbrukat själv. Jag är visserligen beroende av nikotin och koffein. Fast mm. det, det skulle nog inte gå under missbruk för du kan köpa snus i affären liksom så där. Ja, Börja för övrigt inte med snus. Det är, det är läskigt bara det. Men det känns jävligt trovärdigt bara okay, eh, beter sig som ett as mot dem och gillar för det enda som betyder någonting i det läget hon är i det avsnittet är nästa fix. Ja. Och liksom ålar sig Och tar sig loss Från när folk försöker hjälpa hela tiden ja. Och vilka bra karaktärer det är nu, Det kanske jag spoilar lite Men Vill ni se Euphoria så har ni nog redan Börjat kolla på dem, De kommit dit. Eh, som när hennes polare golar ner Eller när hennes Flickvän också eh, Liksom <säger>, säger till hennes mamma att du det, Hon har fått ett återfall Mm vilka bra Människor den ändå är på ett sätt När det gäller i alla fall ja. kompisrelationerna Sen har de ju sina ja, jävla problem också Som man också får ångest av mm. Men ju jag Känns ju också så den här ångesten Som en konflikt man Kommer över på något sätt Ja Kanske Eller att hitta acceptansen i ångesten Men det här avsnittet var verkligen Det blir bara mer och mer och mer skit Ju längre tid det går Mm. Du vet Jag känner ju så här nu till och med Det här kan väl aldrig sluta väl <laughs> Nej och att det skulle kunna gå bra mm. Men när de när ska köra henne till torken till exempel Och hon mm. sticker Och ja. det nej. nej, nej, nej Och du vet att jag tycker att eh, du sa ju att vi skulle hylla Zendaya ja. Det kan jag till och med tycka att Um, det skulle en sån scen liksom, när folk ger sig ut och springer mitt i trafiken bland bilar. Jag tycker att ibland kan det finnas en tilldans till att sådana scener, det, det är bara att lägga på Benny Hill-musiken så blir det liksom pajigt istället. Mm. Men i den scen, det fanns ju inget sånt. Inte ens det skulle gå. Liksom. Nej, jag tror att uh, Euphoria är så välgjord så du skulle inte kunna lägga på Benny Hill-musiken och göra någonting roligt i den serien. Nej. Så den här det här gamla Youtube-klippet som heter någonting i stil med att ja, du kan lägga Benny Hill musiken på allting så blir det roligt. Nej, han har fel eller hon som har gjort den. Nej. Det, och det, det enda som skulle kunna funka är om man skulle lägga till geil temat från Street Fighter 2. Fast då är det ju inte att den blir rolig, då blir den bättre. <laughs> ja som nu när du säger det så måste jag vet att jag har visat det innan en gång det är ju Melodifestivalen 1988 och den där jävla dåren som gör en låt som, som heter Nästa Weekend med, med Uffe Persson Som ingen som, känner till Nej, som ingen känner till men han kommer alltså in till sitt nummer ...och dansar och ser absolut inte klok ut. Men pepp! Och så, ja, men så är det någon briljant människa. Det är som min kollega Christer brukar säga... ...jag älskar internet. <skratt> <skratt> det är bara... Det sitter någon jävel och ser den här Uffe Persson från 88. Fan, här skulle Giles' Fim funka. <skratt> Och gör i ordning det Och det stämmer så jävligt bra Alltså Geils theme Goes with everything Det är nog den uh -huh. roligaste mimen som Någonsin har existerat uh -huh. För det, det blir så Det, det är Geils theme Som musikspår tillsåg Det är ungefär som att Lägga till bacon På någonting Allting blir bättre med bacon Ja uh -huh. Det är ingen som kan säga emot det. Är man vegetarian, Nej. då blir allting bättre med vitlök. Ja. Exakt. Det är helt sanslöst. En av mina favoriter i guy's theme goes with everything. Det är från Fresh Prince of Bel-Air. När okay. lirar biljard. <laughs> Okej, okay, det måste jag kolla på sen då. Alltså, jävlar vad bra det är. Det, det, det är mycket bättre än originalet. <laughs> Okej. Okay. Det ska jag kolla på sen okay, då. Och i Guiles Theme Goes With Everything-klippet så bygger det upp också. Om man tänker, mm. okej, okay, men när kommer den då? Har man sett serien så fattar man nog när det kommer. Ja. Eh, men om man inte har sett den på ett tag och kollar på det här klippet och när den kommer in så, jag får fan rysningar bara av att tänka på det. Så jävla bra är det. Mm. Nu lyckades jag här och se att jag tror inte att eh, nästa weekend Guiles film finns längre, tyvärr. Det får göra ändå. Mm. <laughs> ja, hur svårt ska det vara? Liksom? Nästa weekend. Idag är väl weekend ett vedertaget uttryck i det svenska språket. Men ja. det var väl knappast 1988? Nej, det tror jag inte. Då skulle det nog se som en ganska anglofil titel. Mm, verkligen. Ja, för fan. Vilken briljant person. Alltså den som kom på hela grejen med att lägga till Guiles team till någonting. Mm. Det, kan, det kanske finns på en no your meme eh, Sida eller någonting Men den personen som var först Med det mm. Måste ha fått en medalj eller någonting Såklart Någon form av erkännande mm. För det är så, så jävla så måste... roligt Ja Hade vi varit som filo och Fredrik nu Då hade vi också sagt Ska vi avsluta med nästa weekend idag Ja <laughs> ah, ja <laughs> Det som är grejen är att vi är inte Filip och Fredrik Som har en jävla massa pengar eller Nej, så är det ju Producenter och Sponsorer och skit som kan lägga ut För sådana här grejer så att vi kan Få rättigheter Och spela upp låtar och sånt ja, så Vi får helt enkelt Hänvisa till antingen att man spelar Street Fighter och går in på Options-menyn Och spelar upp Guiles låt Eller ger ut på internet Ja, exakt Ja Uh, har du någonting mer du vill prata om idag? Uh, jag tror faktiskt inte att det är så mycket mer det, Min coronasjukdom var ganska händelselös Jag har haft uh, alltså, Det är en snuttefilt serie Som jag egentligen har ägnat mest tid åt Och det är att jag kollat om uh, Från början på uh, Trailer Park Boys mm -hmm. Kanadensiskt okay. uh, mästerverk Ja. Yep. Okej, okay. ja. Och Goof uh, har på jag Disney+. Plus. Tittat, tittat lite på. Och nu hittar jag den. <laughs> den med Fresh Prince. Förlåt. Nej. Med Uffe. Ja. Den heter tydligen Swedish Guy Dancing. <laughs> Jaha. Du, du, du var för specifik. Mm. Exakt. Ja, så jag ska att... lägga på vår Facebook-sida. Ja, det kan du göra. Men på helgen då så att folk hinner lyssna <laughs> Annars ja. kommer de tro att jag är helt sjuk i huvudet bara ja, Det tror jag inte är någon större fara Nej. Vi får nästan lägga ut den från Fresh Prince också mm. Även om det är copyright problem att lägga upp på Facebook Men det är ju bara att ta bort om det är någon som jag skulle börja gnälla ja, absolut. Om man nu ens skulle fara. bry sig om våran jävla Facebook-sida Mm Nej, men sen har jag eh, ingen, Ingenting mer Så sett eh, Taggad på att spela Chrono Cross och Xenoblade Chronicles 3 Ja Och eh, nya Mario Strikers Om det kommer att heta det i Europa nu också Mm, just det Men eh, Ska vi knyta ihop säcken då idag? Ja, så länge vi är det Sacken Exakt så <laughs> Ja. Eh, det är, är dags att knyta ihop säcken Mm Tack så mycket för att ni har eh, lyssnat på den här friåkningen. Och eh, vi är tillbaka igen nästa vecka så på återhörande. Tack ska ni ha. Vi säger så här.